Namótase Bhagavatu Rahato Sama Sambhudasem. Namótase Bhagavatu Rahato Sama Sambhudasem. Namótase Bhagavatu Rahato Sama Sambhudasem. Máme posledního zpravu. Ne? A já jsem se zmínil o zručném kovbojovi. Ne? Tak musím aspoň. To dokončit. Tak teď je důležité poznat, že 18 graf neboli 18 hrub, já nejlépe je to nepřekládat, protože překlád je problematický v jakýmkoliv jiném jazyce. Jenom držíme v paměti základní význam. Hruba znamená to, co se rozbíjí, to, co se rozbíjí, kde. Toto se rozbíjí před naším vědomím. A naše vědomí je to, co k tomuto rozbíjení směruje. Hm? To je indická představa. Proto vědomí a faktory vědomí se jmenuje náma. A náma znamená doslova se sklánět. Hm? Namo namaha, hm? namo. Ratnatá jaja namo ária a To je to stejný nama. Hm? Čili vědomí a faktory vědomí se sklání, a k čemu se sklání k procesu rozbíjení. A ten proces rozbíjení se nazývá rupa. To se něco já znám vaše tagan rupa betvaru. To, co vidí oko tvar, takže je to tvar. Další význam. Hm. Mnoho významů. Význam. Další význam. Růpa to je, znamená forma, hm? no. ale e, růpana znamená rozbíjení. Hm? A teď třeba v teravánové tradici růpa je taky prostor, ale prostor se nerozbíjí. Hm? <laughs> takže rozdělujeme. Krávy na dvě skupiny. Z těch 28. Jedna skupina 18, která se jmenuje Samásana Rupa. Jestliže se učíte vypasanu, tak první znalost vypasanová je náma rupa Paričeda. To je rozdělení mezi subjektem a objektem poznání. Hm? Další pak, je pačaja parigaha, což znamená závislé vznikání a faktory závislého vznikání. A Třetí je samásana ňánna. Samásana zzněána. O to je samásana růpa též. Samáana to je to, co sam mryš, co si dáváme dohromady na základě kontaktu. a vidíme, že na základě kontaktu ten subjekt a ten objekt též vznikají a zanikají. To je samásana. Doslova dotýkat se dohromady. Hm? Jestliže se něčeho skoncentrovanou myslí dotkneme dohromady, to znamená objekt, subjekt a tak dále. Poznáme to, jestliže mysl je koncentrovaná v procesu rozbíjení. Teď už jsem se zmínil o tom, že v budistickém myšlení je mnoho různých analýz. Všechny analýzy vlastně přímo nebo nepřímo vysvětlují závislé vznikání. Hm? Teď z hlediska televády, na kterou jsme se v tomto kurzu spíše soustředili, z hlediska televády, to, že vidíme, přítomný objekt je vysvětleno tím, že proces vnímání pěti smyslů je 16 krát rychlejší než proces vznikání a zanikání růpa, To je objektu, který vidíme. A to jsme právě vysvětlili na základě toho manga, pavouka a tak dále. První objekt udělá impact na základní vědomí. Hm? základní vědomí se začne trást, pak, jestliže impact je dostatečně silný, základní vědomí se přetrhne, pak je pozornost vůči tomu smyslu, který se stal podmínkou tohoto vlnění. Jestli je to barva, tak to je k oku. Potom ten předmět je vědomým jak už jsem řekl, přijmut vědomího proskouma, pak se o něm rozhodne, pak jako snězení manga nebo vypití životní šťávy z mouchy hm, projde tím objektem a znova spadne do základního vědomí. A tento proces tedy trvá 16 takzvaných kšana. Kšana to znamená, Moment vznikání a zanikání vědomí. A tento moment je tak krátký, že rychlost vědomí se nedá změřit, protože je nesčetěkrát rychlejší než rychlost světla ještě. Hm? Tak je psáno, v jednom cvaknutí prstu se objeví třeba několik tisíc těchto procesů vznikání a zanikání. Teď zázra koncentrace. Jestliže máme koncentraci, můžeme si tento proces zpomalit. A tím, že si ho zpomalíme, ho můžeme proskoumat. Jestliže si ho nespomalíme, nemůžeme ho proskoumat. Protože ta rychlost je neposthnutelná. Proto jsem vysvětlil princip koncentrace jakožto lupy. Jestliže máme vysoký stupeň koncentrace, tak jako elektronický mikroskop můžeme libovolně jeden bod si zvětšit jako celý vesmír pomalu a zase ho zmenšit jako jeden bod. Naše vědomí má tuto schopnost. Jenomže my ji málo využíváme. Proč ji málo využíváme? Protože naše vědomí je stále venku. A vědomí, které je venku, je rozpílené vědomí. A z hlediska duševního poznání rozpílené vědomí nic nemůže poznat tak, jak je. To je společné všem disciplínám, které jsou založeny na józe. Buddhismus je také disciplína založená na józe. Není nic jiného než yoga, ale buddhistické pojetí jogi. A buddha z toho vycházel, z této tradice. A na základě tradice jogi prostě to smyslové poznání, jak tvrdilo též mnoho, filozofů, je prostě prelud. Proč je prelud? Vysvětlili jsme na základě těch pěti kamenů. Hm? Jestliže je smyslové vnímání, všech pět kamenů vyskočí a mysl půjde k tomu kamenu, který udělá nejjasnější impact. Hm? Čili stále základní vědomí je pod vlivem smyslu, ale který smysl na nás udělá ten největší dojem k tomu bude. Hm? A tomu se říká opičí mysl. A opičí mysl nemůže chápat skutečné vlastnosti objektů poznání. Není to. Jedině mentální vědomí může mít koncentraci a může mít moudrost co je naše tělo, z čeho se opravdu je skládá, též vlastně poznáváme na základě využití schopnosti koncentrace. Hm? A teď záleží, jak tuto koncentraci použijeme, proto jsou v abidarmě různá vysvětlení podle techniky, jak používáme koncentraci na zkoumání těla. Teď jsem se zmínil v teravánové tradici, používáme 28 druhů roupa. A 18 z nich se hodí k vypasaně a jsou objekty studie roupa ve vypasaně. 10 jsou pomocné rúply. Hm? Ale které objekty se hodí jako objekty vypasané? Ty objekty jejich Vstání a zánik můžeme studovat. Ty objekty, jejich vyvstání a zánik, nemůžeme studovat. Ty objekty se nehodí k vypasaní. A teď, které objekty, jejich vyvstání a zánik, můžeme zkoumat, studovat? Jak jsem říkal, ty objekty jsou ty, které můžeme chytit ve smyslu kontaktu objektů, subjektů, které jsou růpa, růpa, to znamená ty, které se nepřetržitně jsou v procesu rozbíjení, a ty, které se též nazývají nifana růpa, to jsou ty růpy, které jsou kompletní. To znamená, že nic nechybí v jejich poznání, vystání a zanikání. A které to jsou? Tak teď si vyjmenujeme těch 28 hm? a začínáme čtyřmi základními elementy, hm? které se jmenují Mahabhuta. Hm? bhuta v tom smyslu, že jejich použití je neomezené. Hm? Jsou základem našeho počitku hmotnosti. To bhuta to znamená něco jako duch? Bhuta má význam to, co vzniklo a máte význam, jako máte význam ducha hm? nebo monstra. Až zemřeme, hm? tak co z našeho těla vyjde, to tomu se tež říká bhuta, duch, hm? nebo duše. Jak vysody Maga vysvětluje, říká se i maha bhuta, protože jsou tež velcí kouzelníci, který obalamutí Bytosti v tom smyslu, že si je představují jako něco, co je daného, co je pevného, co jim patří. A dělají to tak šikovně, že si toho bytosti ani nevšimnou. Toto jsou velcí kouzelníci, velcí duchové. Teď z těchto elementů, nejzákladnější hmota, která je z těchto elementů odvozená, jsou, jak jsme řekli, senzitivity našich smyslů. A my máme pět senzitivit smyslu. Bez těchto senzitivit smyslu nemůžeme vidět, nemůžeme slyšet, nemůžeme se ničeho dotýkat a tak dále. Tyto senzitivity smyslu u čtyř orgánů jsou koncentrované na jednom místě, u těla pronikají všude. A tyto senzitivity smyslu jsou pouze karmicky vytvořená rupa. Čtyři, mluvili jsme o tom čtyři matky, ta nejdůležitější matka je karmicky vytvořená rupa. A nejzákladnější karmicky vytvořená rupa jsou právě tyto senzitivity. Hmm? Proč víme, že jsou karmicky vytvorený? Někdo se narodí s defektivním okem, někdo s defektivním uchem, někdo s defektivním tělem. A nikdo se nenarodí přesně ze stejným tělem. Každý má, i když jsou dvojčata, jejich tělo bude jiné. Proč? Protože jiný kodování. Dědičnost není vlastně v buddhistickém pojetí nic jiného než než karma, což je kodování. My jsme si nevybrali a nejsme z toho si vybrat, jak naše tělo bude tvořené, jak naše uši budou tvořené. Hm? Ani ten nejchytřejší robot toho není schopný. Teď jsme vysvětlili, což je specifika teravádové tradice, že základ dvára, dvára znamená dveře, dveře myšlení, tak jako dveře vidění je senzitivita v oku, tak dveře myšlení je ta hadaja růpa, ta tělesnost nebo hmotnost v srdci, která je též karmicky stvořená. A jak už jsme se zmínili včera, je v podobě převráceného lotusu krev v srdci. A barva této krve se mění podle našich emocí. Tak máme pět dvára, máme pět dveří. A přes těchto pět dveří prochází veškeré my, naše myšlení a poznání. Všecko, co poznáváme, poznáváme přes šest dveří. Pět nebo šest? Šest, srdce. To říkal pět, takže šest. Srdce. Pět smyslů a k tomu smysl mentální, který je základem pěti smyslů. Hm? Bez mentálního základu pět smyslů nemůže pracovat. Hm? A použijeme tu po slovo spíš mysl nebo vědomí? Orgán mysli. Mano se nejlépe přeloží jako orgán myšlení. Jako je orgán oka, senzitivita oka a objekt, ob, ob, proces vidění, tak tady máme orgány jako Orgán. srd, srdce, jeho senzitivitou je... Tím, tím prochází vlastně proces myšlení. proces myšlení, to jsou, dá se to přirovnat k nervům. Hm? Ner, nervy vedou z z poka do mozku, takže v tomhle případě by to bylo, by bylo to by byl, představit. To by byl základ. Hm? Mozek je v budistickém pojetí je pomocný orgán srdce. Bez srdce mozek nemůže mít žádnou funkci. Teď máme základ nebo dveře šest dveří. A co potřebujeme ještě jejich objekty. Hm? Tak objekt oka je co? Objekt oka jsou barvy. Hm? barvy a tvary, objekt ucha, je slyšení, hm? jsou zvuky a tak dále, až se dostaneme do objektu vědomí. těch je šest. Hm? Jestliže mysl se zabývá objekty vědomí, nemusí přijímat objekt zvenčí, ale objekt přichází přímo z vědomí samotného. V tom je rozdíl. Právě proto neexistuje ten proces je stejný proces přetrhnutí toho základního vědomí, první se rozkýve, pak se přetrhne, ale pak jde přímo k objektu, nepotřebuje se odrážet v zrcadle oka nebo ucha a tak dále. Hm? Čili ten proces vnímání myslí je, je kratší. Můžeme říct, že to je případ snu třeba? Ve snu, snu? Tak tam není, vidím, zvenčí, ale je tam vlastně pracujeme s... Stejný. Ve snu je pouze mentální vědomí. Budha přirovnává naši zkušenost ve světě ke snu. Že když zkoumáme ty kalápy, tak jsi taky jen uvnitř. Přestože jsi uvnitř, ten proces je stejný, jako kdyby si bral barvu venku nebo, bar, nebo počítek venku. Ten proces je stejný. První musíš ten objekt přijmout. To je velice zajímavé. Na základě toho tež je pak rozvinutá filozofie toho, že to, co prožíváme jakožto hmotu, není nic jiného než naše minulé zkušenosti hmoty. Je fakt, že už všeobecně je známý, že věci tvrdí, že mozek nedokáže rozlišit mezi tím, co si jenom představuje a co jakoby zažívá přímo. Já vám nevím, proč vždycky stejný případ muže, který když si představí ženu, i když ji tam nemá, tak stejně má odpovídající do Přestože tam ta žena není, protože mozek nedokáže rozlišit a vypouští do těla atričné harmonie a tak dále, že nedokáže roz, rozlišit. To je ono na té tělesné reakci. To je ono právě, ten rozdíl mezi snem a skutečností je, je zdánlivý. Právě proto hlavní argument je, že stejný objekt rozdílné bytosti vnímají úplně jinak. Teď moudrý Aria-déva, tady Tomáš studuje na Gardzonu, <laughs> moudrý déva v prvním verši 400 veršu, říká, že ty popletenče, stejný objekt v tobě vytváří chtíč, stejný objekt v tobě vytváří zlobu, stejný objekt v tobě vytváří poblouznění a ty ještě furt věří, že ten objekt existuje. <laughs> že ten objekt je skutečný, pevný. Hm? Pevný ve smyslu, stálý, má, že by měl neustále působit že má, Že má podstatu, která se nemění. Když hm? je něco teplé, tak je to pořád teplé. Když je to chvilku teplé, chvilku studené, chvilku, takže to vlastně... Musí, to musí nemůže to mít žádnou podstatu. Jestliže se něco mění, ne nemůže mít podstatu. Kdyby mělo to je vlastně podstatu bych se do toho závoda si, že bude stejný. No to už se zase odvodění. Dá se to odvodit, no všechno. Ale teď vrátíme se k našemu tématu. Takže těch 18 je teda... Ještě jsem je nedokončil. Čili máme čtyři základní, potom máme šest vlastně základů smyslu, čili dostaneme deset. Pak máme objekty smyslu. Hm? Objekty smyslu jsou čtyři. Plus, co se týče dotiku, tak máme tři. O tom jsme se zmínili. Hm? Jaký tři? Země, oheň a vítr. A voda patří do dharma a do mentálního objektu. Jo? Jestliže zkoumáme v kalápě vodu, tak nebudeme ji zkoumat nebudeme i vědomí přijímat, ale hned vystane. Teď zbývá co? Teď zbývá karmicky vytvořená rupa, který se říká v teravádovém buddhismu, taky specialita teravádového buddhismu, Mahajáně to není, je rupa, který se říká rupa pohlaví bhava. A to je tež karmicky vytvořená rupa. A ta, stejně tak, jako senzitivita těla, proniká celým tělem. Jestliže jste se učili tento druh meditace a podařilo se vám rozbít kalápy, pak můžete zjistit, že bhavanga je spojená právě s touto srdeční rupou. Jestliže vidíte Bhavangu někoho i na dálku, i, i který je někde vedle, tak poznáte, jestli je to muž nebo žena. Proč? Protože ta po pohlaví prochází celým tělem a žena je má jemnější a muž má hrubší. To vidí, dá se vidět úplně jasně. A teď zbývá ještě co? Zbývá životní smysl tomu se říká dživitendria. Ten je často spojován s duší, nebo s pránou. Hm? V Upanishadách prána je považovaná za duši. Hm? Hrečtí filozofové tež. Mnozí se domnívali, že pneuma, vítr je element duše. Hm? Tato představa je společná. A tato života Indria existuje exkluzivně v karmicky vytvořené rupa. V jiném druhu rupa neexistuje. A teď podle buddhistické filozofie, tak jak je vysvětlená v tradici jižní, máme dva druhy životní energie, neboli prány. U bytostí, které mají vědomí, tak doprovází každý okamžik vědomí. A u bytostí, které nemají vědomí, též existuje tato bioenergie, které se říká v čínštině čí, nebo ký. A to mistry, třeba feng shui, můžou vnímat na základě různých hmm. útvarů v přírodě. Jo? To jsme došli daleko. Když jablko opřené do stromu, tak či je vysoká. je to usuší, tak skoro žádné. A potom, když se do vody, tak skoro se obnoví na úplnou odnotu. No, tak to jsem si něco naučil. Prostě ta energie existuje všude. Protože hm? tady není doprovázeno tím vědomím? Není doprovázena věd. Teď on je třeba z hlediska buddhistického, pro Mnicha v tervádové tradici je zakázáno kopat zemi a tak dále. Jo, protože v době Budhy byli brahmíni přesvědčení, že ty rostliny žijou. Mají také životní energii, která je citlivá a reaguje. Jo? Ale z hlediska buddhistické filozofie, to, co nemá pránu spojenou s vědomím, nežije. Nežije v tom smyslu, že nemůže rozlišovat mezi tím, co je správný a co je nesprávný, nebo co se sluší a co se nesluší. A proto vlastně z hlediska budhové filozofie je to absolutně nelogický. Ale přesto ta pravidlo existuje, protože Vinaya je není z hlediska osvícených, ale z hlediska, aby ti, kteří praktikují, měli úctu ve světě. A brahmáni, jakožto nejvyšší kasta, pokud nebudou mít úctu brahmánů, tak buddhismus nebude se moci rozvíjet. Proto budu udělal toto pravidlo. Hm? Což je z hlediska filozofie absolutní nesmysl, ale z hlediska konvenčního styku to má smysl. Ale o tom nebudeme mluvit. Teď máme 18 hrůb pohromadě. 18 krav. Spomůžete si to spočítat? Nech hm? můžu se dopočítat. 4 elementy. Čtyři elementy. Šest orgánů, když si vezmeš Hadaya což máš deset. Hm? Teď máš čtyři objekty smyslu plus jeden objekt, který má tři objekty, čili dostaneš kolik? Sedm. A k tomu přidáš Jivita Indria a už máš stádo po Romaně. Tyhle ty objekty... A ten ten Ten tam, ten tam taky patří. A když to tam dáš... Na, takže je 19. Ja. 18. 18 musí být. Oba se zaslují tohleto. 4 elementy. 6 orgánů. 7 objektů smyslu, nebo jak to nazveme. Počkej, teď jsme se domluvili, že voda patří do eh, dharma ajatána. Hm? Z no, těch čtyř tam. elementů bychom ubrali jeden teda. Ubrali jeden. A ještě jednou se omluvám, že opravdu to nestíhám, jsme se domluvili, že tam nepatří, protože patří ale proč? Darma je tam, protože si odvodíme z dotyku s těma třema dalšími. Od, odvozená vlastnost. Tři elementy, šest orgánů, sedm vlastně objektů. Myslů. Dvě pohlaví. Na 16, pak je tam sex 17, a Gita, Andria, či nějak. 18. Může si vzít počítačku. A teď zbývá 10 další stádo, který se nehodí k meditaci v hledu, ale který je nutnost, aby jsme pochopili ty ostatní. A. Třeba v severním buddhismu nepatří většina z nich do rupa, ale patří do kategorie, která neexistuje v jižním buddhismu a tomu se říká čita viprajukta samskára. To znamená formace, které jsou oddělené od vědomí. Hm? A jaké jsou formace oddělené od vědomí? Začínáme tím, že něco vyvstane, vystání je ukončeno, to se říká santati, upaja, to máš jako, když je voda ve studni, voda vstoupá, stoupá, stoupá, to je upačuje. Když se začíná přelývat, tak to je santati, kontinuita. Jestliže se začne přelívat, tak nastane proces, čemu se říká žarata, stárnutí, přeměny a po. V tom procesu preměny nebo trvání přichází aničata, což je proces zániku. Hm? Čili čtyři falešné růpy, se dá říct, protože se nedá použít k tomu, aby by se staly objektem vypasaný. Hm? Teda povstání, stoupání, klesání a zánik, když to tak. Klesání ne, to je, je vlastně. Stárnutí. stárnutí znamená přeměna eh, inklinace k zániku. Vlastně se jedná o tři momenty: Vystání, trvání a zánik. A podle filozofie Abidarmy existují učenci, kteří oponují pojmu trvání, protože jako když se hodí kámen do vzduchu, tak ten kámen. Poletí nahoru, pokud bude mít energii v sobě a v okamžiku, když ta energie dojde, ve stejném okamžiku začíná padat. Teď jsou učenci, kteří tvrdí, že ne ve stejném okamžiku, ale že je ještě přechod. Jsou učenci, kteří nepřijímají přechod. A to už nás tolik nezajímá. Tak po těch čtyřech, teď je takzvaná lakana rupa. Lakana rupa to je, jestliže se nacházíme v příznivém stavu existence, tak naše roupa bude mít vlastnost lehkosti, jemnosti a schopnosti použití. Jakože je kamaňatá, kamaňatá se nejlépe dá přiložit, jakože se hodí k tomu, aby ji člověk použil tak, nebo aby byla použita, jak je třeba. Kama. V angličtině to překládá jako playability. A znamená to schopnost karmy, schopnost díla. Ale playability to tak asi není ten nejlepší překlad. Prostě schopnost být použitý. Jestliže máme stuhlé tělo, no tak budeme mít potíže ho používat. Jestliže naše tělo má vlastnost lehkosti a jemnosti, budeme ho lehce používat. Je to tak? To souvisí do Romany. A teď, čím příznivější stav existence, tím jasnější tyto vlastnosti, lehkosti a tak dále. Hm? To znamená, že když se na nás takhle bohové dívají, tak my jim smrdíme, jak nám smrdí potulní psi. Hm? Ale my, když se zase díváme třeba na prasata, tak se nám zdá, že jsou vyloženě hrubí, hm? nemotorní, primitivní. Hm? A tak to je skála. Teď on, co ještě zbývá? Zbývá prostor Vlaka tež... na roupa bylo za páté? Ne, to jsou, vlaka na roupa jsou 3, čili máme 7. A to mi unikly ty 3. Jo, a to je ta lehkost, jemnost a použitelnost. Tak to jsi ztratil postřež. To jsem úplně ztratil <laughs> Teď máš vodu, k tomu dáš, to je 8. Pak k tomu dáš prostor, to je 9. A. Ještě chybí dvě roupy, kterým se říká kája vyňaty a vačí vyňaty. což znamená manifestace vědomí cestou těla a manifestace vědomí cestou řeči. To jsou též roupy, protože je nemůžeme nikam zahradit, ale nehodí se k vypasaně, protože nevidíme bezprostředně jejich vznikání a zanikání. To, co vzniká a zaniká, to jsou Samá Sana ty pohyby těla. A považujeme za tu desátou krávu. Sijanskou. Krávy tam jsou, jsou tam. Jsme ty Nemusíš se obávat. Věděl, A já se moc, se omlouvám, moc se omlouvám, ale jsem za ostalý kov kov, kovboj. kov, se, kov, se kov, kov, vy jste říkal, že jsou tři. Tři. No, Vy jste tak velmi laskavá znovu mije. Lehkost, jemnost a použitelnost. Použitelnost. použitelnost. Stále je skoro kompletně. ještě čtyři matky. Čtyři matky. Tak první matka je karmická matka. Hm? Kdekoliv, v jakékoliv kalápě se nachází živita indria, to znamená tato životní energie, to je karmicky vytvořená kalápa. To znamená, ty karmicky vytvořené kalápy, ty jsme si nevybrali, ale ty se zrodili s námi jako výsledek našich minulých činů. Hm? Teď existuje růpa vytvorená vědomím, hm? jako například pohyb ruky, jako například to, co teď říkám. Kdyby tam nebylo vědomí, tak nic neříkám. Je to tak? A kdyby tam nebylo vědomí, tak se ani nepohnu. Z toho vyplývá, že to jsou růpy vytvořené vědomím. Hm? Pak je nádech výdech. Nádech výdech jsou též růpy vytvořené vědomím. Jak víme, že to je tak? Když přestane vědomí, tak přestanu dýchat. A další je ta růpa, která není hned viditelná, ale proces vědomí vytváří prakticky v každém momentě poznání, kromě ten moment reflexe v oku, v uchu a tak dále, vytváří mentálně vytvořenou růpu. A ta růpa podpírá naše tělo. To, že naše tělo se teď nezhroutí, je právě na základě mentální růpy. Teď existují dvě matky, které jsou stále, pokud růpa existuje, stále budou rodit a rodit a rodit. Nové kalápy. To jsou věčné matky. A tyto věčné matky je co? Je element ohně, který se dá tež přeložit jako klimatické podmínky, hm? tomu se říká utu. Utu znamená doslova období, roční období. Element ohně má schopnost v rámci kalápy vytvářet vždy nové kalápy. Hm? A další věčná matka, pokud hroupa existuje, to je kalorická hodnota, roja. A ta kalorická hodnota je tež věčná matka, která bude vytvářet stále nové houpy, které jsou zodpovědné za kontinuitu našeho těla. A teď je třeba si uvědomit, že v každé kalápě, ať je vytvorená karmicky nebo vědomým, se nachází element ohně a nachází se element kalorické hodnoty. Oja je vlastně doslova znamená zách. Záche, která je v hmotě a která se dá střebat. To není práva. Prána teď je, je to spojený s pránou, protože podle jogy existuje pita, kafa a váta. Pita, kafa a váta. Všechny mají svoji svoje energii. Hm? Prána patří váta. Že? Zatímco, jestli se nepletu, tak Oja patří buď pita nebo kafa. Pita, je pita. Oja pita, patří oh. pita. ohni. Hm? Pita je ohe. Čili. Je to to, co je spojené s Na Nakonec všechno je spojené a vše se odehrává v jednom okamžiku, ale našim vědomím, které nás balamutí, které věří v jeden subjekt a jeden objekt, to prostě nevidíme. Ale to je, co poznal Buddha jako závislé vznikání pod stromem probuzení. Tak. Z je to jsou čtyři matky a dvě věčné. <laughs> Všech kompletní. Je nějaký bake? Bake a krava jsou zakódované v sexu. Ty tam jsou. Jenom to, co má vědomí, má, má sex. Vlastně ne, i, i v rostliny mají sex, že Takže je to zakodovaný na jakýkoliv úrovni. Rostliny mají tež sex. Napadá mě, jak je tam, kde umístění světlo. Světlo? Světlo. Světlo vlastně. je v kalápě element ohně nic jiného. v té kalápě, když třeba pozorujete dech, z hlediska eh, filozofie, jestliže ten dech se stane světelný věm díky koncentraci, tak nepozorujete nic jiného, než eh, tu jasnost barvy, která je v každé kalápě a jasnost ohně. Ten, to světlo nepatří vědomí, ale patří té kalápě. Z hlediska abhidámi je to takhle. Protože Vidíme stejný dech a dech není nic jiný než kalápy mentálně vytvořené hmoty. V každé kalápě je element ohně a element barvy. Jestliže máme koncentraci a moudrost, a nebo moudrost a nejlépe dohromady, pak ten element ohně a element barvy v té kalápě začne zářit. Teďko studujete svý tělo, jestliže nemáte koncentraci, co se stane? To stejné tělo nebudete cítit jako světelný věm. Jestliže máme koncentraci, můžeme to cítit jako světelný věm. A teď, jestliže se tělo rozpadne na kalápy, ty kalápy, které jsou karmicky vytvořené, jak je poznáme? Protože září ty kalápy, které nejsou karmicky vytvořené, s výjimkou růpy v srdci, ty nezahrý jsou nepousvitné. Stejně tak kalápy sexu jsou nepousvitné a tak dále. Hm? Čili to je celá věda, který kalápy jsou pousvitné, který kalápy jsou hm? A Můžu se zeptat, tyhle, to stádo, když jsme si popsali, Uh -huh. Těch 28 druhů to je 28 druhů kaláp nebo je to 28 druhů ne. který je v jední kalápě. V jedné kalápě normálně nemůže být víc než 13 rup. To je maximum. Minimum je 8. Teď v kalápě vytvořené karmo. V kalápě vytvořené karmu je nezbytně ta životní schopnost. Teď v kalápě v oku máš 8 plus životní schopnost plus máš tu senzitivitu oka. Čili 10. Ale jestliže tvý oko je ve stavu koncentrace a je ta hrupa je lehká, a jemná a je, dobře se používá, pak tam budou ty tři neskutečné rupy. Hm? to je ta lehkost a tak dále, či je dohromady 13, můžeš objevit. A to je maximum. Minimum je 8 a 8 je v každý kalápě. A těch 8 tomu se říká Avini Broga Rupa. Avini Broga Rupa je ta rupa, bez které se kalápa nemůže obejít. Hm? V tradici Kalápí, severního buddhismu, jestli čtete Abhidara koša, tež se mluví o 8 hm? základních který jsou nezbytné, Ale to, ta klasifikace je trochu jiná. Žijeme v zajímavém světě, ani jsme si toho nejsme vědomi. Já <laughs> se moc neorientuju v klasifikaci postruktuře teravádových a majánových náuk. No, Můžete pro mě ještě jedno zopakovat? Vlastně Tenhle týdenní kurz se týkal... Teda, teď mluvíte jižní, severní škola, a tak dále. Prostě ještě jednou mi to na té mapě. <laughs> jižní, jižní buddhismus je ten buddhismus, který používá eh, páli. Hm? A to je Šri Lanka, Thajsko, Burma, Kambodža, hm? trochu ve Větnamu, tež. A severní buddhismus je ten, jehož kanón je přeložen ze sanskrytu. Hm? Hlavně. Tež jsou tam nějaké maličkosti přeloženy z jiných jazyků, ale ze sanskritu. To je lepší. Tento výraz používají učenci v Číně. Proč? Protože to rozdělení na Hinajána, Mahajána je jenom škodlivý pro buddhismus. Nic dobrého v naší době nepřináší. A někomu říkat hinayana, hinayana, znamená nižší. Když někomu řekne, že je nižší, tak se mu to určitě nebude líbit. Proto učenci v Japonsku, v Číně dneska by se vyhnuli konfliktu. Zatímco tibetani stále používají Hinayana, Hinayana, tak učenci v Japonsku, v Číně, v Koreje už se orientuje jinak, používají základní buddhismus a jižní buddhismus, severní buddhismus, aby dali najevo, že se jedná o stejnou věc vlastně. Indie pardon? Indie je matka, z ní pochází všechno, jak severní, tak jižní. Uhum. Jste říkal, že tato meditace se zachovala pouze v Bormě, jste říkal? Pouze v Bormě. Ta abidharma tradice se naštěstí zachovala v, v jiných. Terovádových zemí se nezachovala. Proto v Burmě skoro do dnešní doby bylo mnoho arahatů. Protože tato metoda detailní vypasany, jestliže se chce někdo stáhnout ze světa, když vidíš jenom ty krávy. <laughs> No, tak, tom, že to že příprava v podstatě na vypasání. Příprava na Jaký to má formální název, tedy, nebo jestli má tato meditace být? má meditace, založená na abydární, A i v Bormě samotný můj učitel se to naučil v Jižní Burmě. Hmm. V Severní Burmě to není známé. V MON, tam jsem se to učil já. A tam ta tradice se zachovala nejlíp. Ty Mon to je národ, který je mezi Tajskem a burmou, A ty si snad nejlépe zachovali tu tradici. A můj učitel tam žil dlouhá léta v různých jeskyních a učil se to tam. A teď vynalezl systém, jak to udělat, aby tato tradice nezmizela aby jak to udělat e, přístupný e, i nezasvěceným praktikantům. Dříve ti, kteří studovali aby darmu byli víceméně zasvěcení do toho a byli e, jenom malá skupina. Ale všechny tyhle ty věci to není tajemství, to najdeš, jestliže studuješ Visudimaga, což je Bible meditace v teravadový tradici, všechno to tam najde. Ale jak se k tomu dostat, to se nezachovalo. Právě v Boromě do dnešní doby existují tzv. průvodce Vissudimagů, můj učitel taky napsal pět knih, kde je tohleto vysvětlení na základě meditace. Ve magie je to vysvětlení na základě scholastiky.